بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى اله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena kuendeleza kukumbushana miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na leo twatuzungumzia tabia ya sita ambayo ni wafa'uhum alayhi muslim bil wa'd kutekeleza kwao ahadi Hili ni jambo ambalo kwamba Uislamu imelipatia umuhimu mkubwa sana katika maisha ya Muislamu. Siku zote unapoweka ahadi, timiza ahadi yako. Unapoweka moudi, timiza moudi yako na Uislamu imesisitiza jambo hili tunapokubaliana tukutane wakati fulani uwe ni wakati huo na iwe ni timings za Kiislamu wala sio timings za kimagharibi. leo kwa alasiri shadid Tuwatolea mfano watu wengine ambao hata dini yao labda Haiwafundishi kuweka ahadi nasi dini yetu yatufundisha kuweka ahadi na mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni aufa nasi bilwa'di itha 'ahadu wa wa'adu walikuwa ni watu ambao ni wapisi sana wa kutekeleza ahadi wanapoweka miadi au wanapotoa ahadi na ahadi kuna namna mbili ahadi ya kwanza ni ahadi ambayo waichukua umechukua pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala umemwaahidi ume Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa wewe umemwamini Allah na kuamini nguzo sita nguzo zingine tano zilizobakia na ukamuahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala utamwabudu anavyotaka yeye na alivyoamrisha basi lazima utimize hiyo ahadi hivyo kuna ahadi kati yako na wanadamu wenzako ambayo toa ahadi kila leo لازمه احديهيو تويweza kulitekeleza لما الله سبحانه وتعالى الله اسمعه كواحسو واذا اخذ الله ميثاق النبين في <تصفيق> كتابه سوره ال عمران ايه 81 الله اناسما نكوبكني ايلبوچukua الله احديه كوا منبي اكواامبيا لما اتيتكم من كتاب وحكمه ليكشاكو بين كتاب وحكمه ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ كَشَاءَكَ كُجِياني مُطْمَئِنٍّ مُصَدِّقٍ وَيَا لَيْلُ يَا يو وَلَهْ يَا يَالَيَّ يَلِيُّ بِمُجَانَنِي لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ نَجِيئَنُكُمْ وَآمِنِي نَكُمُصَدِّقِشَ لَا la bihi wa la mtamwamini mtume huyo ambaye amekuja na kuyasadikisha yale ambayo mkonao kuwa mtamwamini mtume huyo na kumsaidia wa la tansurunnahu qala allah subhanahu wa ta'ala jemu makiri wa ahdhtum ala dhalikum isri lam kushika Agizo langu juu ya hayo قالوا اقررنا وكسمه تمكبالي تمكيري تمكبالي قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين اقسم بس شهوديني nami ni pamoja nanyi katika katika mashahidi kwa hivyo mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala walitimiza ahdia Allah nasi kama wafusi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadihi yakua yeye atakapo uh, ama wanadamu walichukua ahadihi walipo Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia yakua atakapomtumiliza Muhammad sallallahu alayhi wa sallama namwajawu mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhai annahu ay yatbi'ahu yakua yeye afaakum si yeye tu bali eh, wafasi wa, wa huyo mtume ambaye atakuwa ni mwenye kutumilizwa hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hali mtume ametumulizwa hali ya kuwa huyo mtume yuko hai basi mtume huyo na watu wake wanafaa kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam mtume wa Allah wakakubali ya kuwa watakuwa tayari kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam na wakatimiza ahadi hiyo ndio maana nabii Musa na nabii Isa alayhi salamu atakaporudi yeye atakijikita katika dini ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dini yao of course ni moja lakini mafundi sho aliyo fundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na namna ya kufanya ibada mbalimbali hilo ndilo atakolifuata nabi Isa alaihi salam amma watu miongoni mwao mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na watu fakano au fanaasi bil ahd walikuwa ni الله سبحانه wa kutimiza ahadi ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alimsifu mtume wake Ismail akisema kuwa innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulannabiy alikuwa ni mtume vile vile alikuwa ni nabii Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa alikuwa ni mkweli wa ahadi hii ni kuonyesha umuhimu ulioko katika kutimiza ahadi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anaitambua kuwa mjawake huyu Ismail alayhi salam alikuwa ni mwenye kutumiza ahadi ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia miongoni mwa alama za unafik miongoni mwa sifa za kinafik ni mtu kutotimiza ahadi wa wa'ada Akhlafa, na na anapotoa hadiaho khalifu na kuna baadhi ya watu ili tu kwa ku keep watu ili tu kuto, ku, ku, ku yaani, kuwafanya watu wende mbali na wao anamwambia usijaribu tutakutana kesho <coughs> anajua wazi ya kuwa kesho hatokutana naye lakini tu ili tu huyo mtu amuondokee anamambia tutakutana kesho wakati fulani au anamwambia nitakupigia baada ya dhuhur Wanenda nitakupigia baada dhur dhuhur. Na najua waziakuwa hatompigia baada ya Hii ni katika, hizi ni katika tabia ambazo Uislamu umekemea. Siku zote kuwa muazi na watu. Hivi ndivyo walivyokuwa mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mshlamu anafaa kuwa mbali kabisa na sifa hii mbovu ya kukhalifu ahadi sifa hii mbovu ya kutotimiza ahadi na awe siku zote yeye anazingatia ahadi zake ikiwa umetoa ahadi naona kumetokea dharura hautaweza kulitimiza mjulishe muahidi e, kwa wakati muafaka ili wakati ule mliokubaliana itakapofika ajua ya kuwa naam, fulana ananiambia ata, ata, atanipa hili tutaenda semu fulani tutafanya kitu fulani lakini tayari ametoa udhuru ya kuwa hatoweza ndumana wema waliotangulia hata si wema, eh, kabla hata wema waliotangulia katika zama za jahiliya miongoni mwa tabia ambazo walikuwa nazo pamoja na ushiriki na wao ilikuwa ni mtu kutimiza ahadi asema au ibn al-oman wa kana fil jahiliyah al atshan khayran lahu min an yakuna mukhalifan mخ, eh, au lilmu'adi yani huwa tu'afadha li afna q afaq badala yeye kuweza kukhalifu kukhalifu Hii ni wakati wa jahilia kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutumiza kutumiza Sulaimani kutumiza izwan mudaka bin Daud yani Sulaiman bin salam wa Allah Alikuwa akimambia, imepokewa kuwa alimwambia mtoto wake ya bunayya ewe mwanangu idha waatta fala tukhlif utakapotoa ahadi usikhalifu ahadi yako fatastab, fatastabdila bilmawaddati na huenda kukhalifu ahadi kuwako, yale mapenzi watu waliokuwa nawe ikabadilika na ikawa ni chuki kwa hivyo ni jambo la kuchukiza muslamu, kuvunja ahadi au kututumiza ahadi imamu ahmad rahimahullah tbarak wa taala Siku moja awlaiswa kaifa gani unajua ni vipi tutaweza kujua watu waongo akasema bima Kwa ahadi zao. Je, ni watu wenye kutimiza ahadi au si watu wenye kutimiza ahadi? Domana maana wema waliotangulia siku zote walikuwa wako makini sana kumpatia mtu waad, wakoma makini sana kumpatia mtu ahadi, wakihofia huenda wasitimize ahadi kama hiyo." Muhammad bin Idris al hambali asema, "Kultu liqabisa" Nilimuuliza huyu kabisa nikamuuliza taiduni, unanipatia appointment utanipatia ahadi tukutani wakati fulani akamwambia la lakini اذا jitani, fa raitani sitakupatia ahadi lakini njoo wakati fulani ukinipata basi utaweza kukutana nami kwa hivyo ni dhaya wewe tuwapatia wa watu ahadi na usitimizi ahadi yao Tumaliza na hizi nne za shairi Eh, asema moja katika shuarah rahimahu taala اذا قلت في شيء نعم na utakaposema naam kwa jambolo lote basi jibidiche uweze kulitimiza uweze kutimiza ahadi fa inna naam dayn na ala alhur wajibu Kusababu, sema, kwa sababu utakaposema naam basi hiyo ni deni kwa mtu ambaye ni huru kwa mtu ambaye ni mwenye busara na mtu mwenye ahadi hiyo ni wajib lazima ulitimize utandamana nami utanipatia kitu fulani utakuja kututolea darasa utakuja kutufanyia jambo fulani ukisema ndiyo na basi hiyo naam imekufunga na ni deni na ni lazima uletimize wa illa faqul la wastarih wa arih biha na ikiwa hautoweza kutimiza na wajua hautatimiza sema tu la kwanza mwanzo utaweza kupumzika na kujipumzisha wengine li alla ya ile alla yaqul ili watu wasawa wasiwe huru ya kuzungumza kwa wewe ni muongo Mwingine asema idha jitama idha jitama al afatu mambo mabaya zote sifa mbovu zote zinapokutanishwa basi ubakhili ndo mbaya zaidi Washarun min al bukhl al na nasema mbaya zaidi hata kuliko ubakhili ni mtu ambaye anavunja ahadi mtu ambaye hatimizi ahadi he breaks the promise na anachelewesha chelewesha ndakupatia siku fulani ndakuletea wakati fulani ndafanya wakati fulani anaendelea kuvunja ahadi kisha asema, fala fi qawlin idha kana kadiban hakuna khairi yoyote katika maneno ambayo ni uongo wala khaira fi qawlan idha lam yakun fiilu. na hakuna hakuwa khair katika maneno ambayo pamoja na kuwa ni ya ukweli lakini hakuna vitendo wao waahidi wa, wa tu watu wazungumza nitafanya nitaleta nitatenda lakini matendo yako hayaonyeshi yale mazungumzo yako kwa hivyo ndugu zangu tujibidishe katika kutimiza ahadi zetu Tuj, ikiwa kuna jambo hawezi kulifanya sema siwezi fanya lakini utakapowaahidi watu basi timiza ahadi kwa sababu hivyo ndivyo alivotoamrish Allah na hiyo ndiyo ilikuwa sifa za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wa jazakum Allahu khairan wasalamu alaykum wa